Hetedik fejezet Az önkéntes. A nyomkereső összepakolta felszerelését, és elindult Ravnikból észak felé. A boszniai muzulmán vidékről szerb kézzel lévő terület felé tartott. De a lada a ott lobogott a brit zászló, ami kis szerencsével elég lehet ahhoz, hogy ne kapják lesből puska végre. Arra az esetre pedig, ha megállítják, az útlevelében és az újságírói megbízatását igazoló levélben bízott, meg abban is, hogy majd bőkezén osztogatja azt a virginiai dohányból készült cigarettát, amit a vitezi laktanya boltjában vásárolt. Ha pedig mindez nem lenne elég, tele volt a pisztoly történtára, tölténytára, ott volt a keze ügyében, és tudott is vele bánni. Kétszer állították meg, egyszer a bosnyák milícia őrhelyén, amikor elhagyta a bosnyákok által ellenőrzött területet, egyszer pedig Banyalukától délre a jugoszláv hadsereg ellenőrző pontján. A fedő története, az iratai és az ajándékai mindkétszer beváltak. 5 óra múlva begördült banyja lukába. A Boszna Hotel ugyan nemigen konkurálhatott volna a riccel, más szálloda viszont nemigen akadt a városban. Bejelentkezett, volt szabad szoba bőven. Úgy látta, egy francia tévéstábot leszámítva, ő az egyetlen külföldi vendég. Este hétkor lement a bárba. Három szerb iszogatott még egy-egy asztalnál, és ott volt a csapos is. A nyomkereső felült a bárpultnál egy székre. Hello, maga bizonyára Dusko. Közvetlen barátságos hangot ütött meg. A csapos megrázta a felé nyújtott kezet. Volt már itt? Nem, először járok erre. Jó kis bár, barátságos. Honnan tudja a nevemet? Egy barátom szolgált itt nemrég. Egy Dán fickó. Lász szebb Mondta, hogy adjam át az üdvözletét, ha erre járok. A csapos érzékelhetően megkönnyebbült. Látta, hogy a vendég nem veszélyes. Maga Dán? Nem, brit vagyok. Hadsereg? Úristen, hogy Újságíró vagyok. A segélyszervezetekről írok cikksorozatot. sorozatot. Iszik egyet velem? Duskó töltött magának a legjobb rendjéből. Én is akarok lenni újságíró. Majd egyszer. Utazni. Látni világot. Miért is ne? Először gyűjtsön tapasztalatot a helyi újságnál, aztán irány a nagyváros. Én is így kezdtem. Duskó rezignáltam válatfont. Itt, Banya Lukában? Itt nincs újság. Akkor próbálja meg Szarajevóban. Vagy akár Belgrádban, hiszen maga szerb, kiúthat innen, a háború nem tart örökké. Kiutni innen pénzbe kerül. Nincs munka, nincs pénz. Nincs pénz, nincs utazás, nincs munka. Hát igen, a pénz az mindig probléma, de lehet, hogy mégsem. Azzal elővette egy kötek száz dollárost és leszámolta a pultra. Én régi módi vagyok, mondta. Hiszek benne, hogy az embereknek segíteniük kell egymáson. Így könnyebb az élet, kellemesebb. Segít nekem, Dusko. A csapos az újjai hegyétől alig tíz centire heverő ezer dollárra merett. Le sem tudta venni a szemét a pénzről. Suttogóra fogta. Mit akar? Mit csinál itt? Maga nem riporter. Hát, bizonyos fokig az vagyok. Kérdéseket teszek fel én is. De én gazdag kérdező vagyok. Akar maga is gazdag lenni, duskó? Mit akar? Ismételt a csapos. Gyors pillantást vetett az őket bámuló három vendége. Látott már száz dollárost korában is. Májusban. 15-én, ugye? Egy fiatal katona ilyennel akart fizetni, de pokolial leteremtették. A barátom Lászlá itt volt aznap este, ő mesélte. Mondja el, mi történt pontosan és miért. Nem itt, nem most, sziszegte a riadszerb. Az egyik vendég felállt az asztalától és a bárpult felé tartott. Duskó villámgyors szakavatott mozdulattal egy törlő dobott a bankjegyekre. Bárbezárt tízkor, maga jön vissza. Fél tizenegykor fél homályban ültek a lelakatolt bárban. Nem a jugoszláv hadsereg volt, nem katonák, mondta Duskó. Paramilitaristák, rossz emberek. Maradnak három napig. Legjobb szobák, legjobb étel, sok ital. Elmennek, de nem fizetnek. Az egyik megpróbálta. Igaz, csak egy. Jó gyerek volt, más, mint a többi. Nem tudom, mit keresett náluk. Volt iskolája. A többi gengszter volt, söpredék. Maga nem tiltakozott, hogy három nap után nem fizetnek? Tiltakozni? Tiltakozni? Mit mondok? Az állatoknak van fegyver, gyilkolnak, még szerbeket is, gyilkosok mind. És amikor a jó srác fizetni akart, ki volt az a másik, aki felpofoszta? A nyomkereső a sötétben is érzékelte, hogy Duskó megmerevedik. Nincs fogalmam, főnökember volt, csapatvezető, de nincs neve, csak főnöknek hívták. Minden félkatonai csoportnak van neve Duskó. Árkán és Tigrisei, Frenki fiai, híresek akarnak lenni, mint Hencegnek a nevükkel. Ez nem, esküszöm. A nyomkereső tudta, hogy a csapos hazudik. Bárki is legyen a gyilkos szabad csapat vezére, szerb honfitársai hideglelősen félnek tőle, annyi szent. De a rendes fiú, neki volt neve? Soha nem hallottam. Sok pénzről van szó Duskó. Soha többé nem látja se őt, se engem, és a pénz elég lesz az újrakezdéshez szarajevóban. Tehát a srác neve. Fizetett aznap, amikor elment, mint a szégyelne, hogy ezekkel van. Visszajött és fizetett csekkkel. Visszajött. Megvan a csekk? Nem, váltó volt. Jugoszláv dinárban. Belgrádból. Teljesen kiegyenlítette számlát. Tehát nincs csekk? A belgrádi bankban meg kell lennie valahol, de már valószínűleg megsemmisítették. De felírtam a fiú igazolvány számát, ha esetleg fedezetlen lenne. Hova? Hova írta fel? Rendelési tömb hátára. Golyóstollal. A nyomkereső utána nézett. A nehezen fejben tartható italrendelések feljegyzésére szolgáló rendelési tömbben csak két üres lap volt. Ha egy nappal későbbé oda már kidobták volna. A kartonborítóra hét a a jegyű számot és két nagybetűt írtak fel. Még olvasható volt a két hónappal az előtti feljegyzés. A nyomkereső ott hagyta Mr. Edmond ezer dollárját és távozott. A leggyorsabb a Horvátország felé északi irányba juthatott ki innen, majd Zágrából elrepülhetett Belgrádba. A régi Hét tagállamból álló Jugoszláv szövetségi köztársaság felbomlásának véres, kaotikus, kegyetlen folyamata már öt éve tartott. Először Szlovénia vált ki, szerencsére vérontás nélkül. Délen Macedónia is elnyerte függetlenségét. A középső területeken azonban Szerbia diktátora Szloboda Milosevic a brutalitás nagykönyvben szereplő valamennyi formáját bevetve igyekezett egyben tartani Horvátországot, Boszniát, Koszovót, Montenegrót és szülőhazáját Szerbiát. Horváthország már elveszett, de Milosevics hatalom és háborúészsége nem hagyott alá. Belgrád még érintetlen volt, amikor a nyomkereső 1995-ben a városba érkezett. Lerombolását a későbbi koszovói háborúban provokálták ki. A cég londoni központja ajánlott egy belgrádi magányomozó irodát, amelyet egy volt magasrangú rendőrtiszt vezet és amelynek szolgálatait korábban már igénybe vették. A nyomkereső könnyen megtalálta a főnök, Drágán Stoics által nem túl eredeti módon Chandler névre keresztelt céget. Előadta kérését Stoicsnak. Egy fiatal fickót kell megtalálnom, akinek nem tudom a nevét, csak a személyi számát. Stoics felhorkadt. Mit csinált a fiú? Amennyire tudom semmit. De látott valamit. Talán. Az is lehet, hogy nem. Tehát ennyi? Egy név? Aztán majd szeretnék beszélni vele. Nincs autóm, és nem tudok szerb ő pedig vagy beszél angolul, vagy nem. Stoic újabb horkantással válaszolt. Úgy tűnt, ez a specialitása. A jelek szerint minden Philip Márló regényt olvasott, és poziba is járt szorgalmasan. Robert Mitchumot próbálta utánozni, a Hosszú Álom című filmből, de 160 centiével és kopasz fejével nem volt túl hiteles. A kondícióim kezdte. A nyomkereső még 10 száz dolláros csúsztatott az asztalra. Szeretném, ha teljes mértékben nekem szentelni a figyelmét, mormolta. Stoic szinte transzba esett. Ez a mondat akár egy az egyben elhangozhatott volna, a kedvesem Isten veledben is. Magának szentelem mondta. Meg kell adni, a köpcös exfelügyelő nem vesztegette az időt. A fekete füstöt okádó jugó anyósülésén a nyomkeresővel a város másik felébe a Konyarnik kerületben lévő Lermontov utca sarkára vitte őket. Itt van a belgrádi rendőrkapitányság. A böhöm nagy ronda sárga-barna csíkos épület úgy néz ki, mint egy hatalmas szögletes lódarás. Jobb, ha marad, mondta Stoics. Fél órára eltűnt, és bizonyára elkvaterkázott kicsit egy régi kollégával, mert a Sligovica szilvás aromája érződött rajta, amikor visszaütött. De volt a kezében egy papírfecni. Ez Milliárd Ráják személyének a száma. 24 éves, bejegyzett foglalkozása joghallgató. Az apja sikeres ügyvéd, felső középosztálybeli család. Biztos, hogy őt keresi? Ha csak nincs hasonmása, ő és a fényképével ellátott személyi igazolvány két hónapja banya járt. Mi a fenét keresett ott? Egyenruhában látták. Egy bárban. Stoics felidézte az aktát, amit megmutattak neki, de nem másolhatta le. A katonai szolgálatát már teljesítette. Az minden jugoszláv fiatalnak kötelező 18 és 21 éves kora között. Harcoló állományban volt? Nem. A hiradós hatásnél volt rádiós. Tehát sosem harcolt. De talán bánta és beállt egy Boszniába tartó csapatba, hogy a szerb ügyért harcoljon. Félrevezetett önkéntes lenne? Lehetséges? Lehetséges, mondta meg a vállát Stoics, de ezek a félkatonai csoportok csupa szemétládából állnak. Gengszer Mit keresne ott egy joghallgató? Talán ott vakációzott, mondta a nyomkereső. De melyik csoportnál? Megkérdezzük? Stoics a cetliéből puskázott. Senyakban lakik, az órányira sincs. Akkor indulás. A címet gond nélkül megtalálták, szép nagy villa volt az Isztraszka utcában. Az idősebb Rajak a jelek szerint megtalálta számítását Tito Marsal, majd Milosevic szolgálatában. Sápat idegesnek látszó nő nyitott ajtót. A 40-es éveiben járhatott, de többnek nézett ki. Szerb párbeszéd következett. Ő Milán anyja, mondta végén angolusztóics. Itthon van a fiú, azt kérdi, mit akar tőle. Beszélni szeretnék vele, angol író vagyok. Rajak néz szemmel látható a nagy zavarban beengedte őket, és kiáltott a fiának. Aztán bevezette őket a nappaliba. A lépcső lábak tűntek fel, majd megjelent a halban a fiatal ember. Suttogva váltott pár szót az édesanyjával, majd belépett. Értetlen, aggodalmas benyomást keltett, mármár úgy tűnt fél. A nyomkereső legbarátságosabb mosolyát vette erő és kezet rázott vele. Az ajtó egy-két centire nyitva maradt. Az anya izgatotta a hadart valamit a telefonba. Stoics figyelmeztető pillantást lövelt az angol vendég felé, mintha azt mondta volna, fogja rövidre bármit is akar megtudni, bár úton van a nehéz tűzérség. A nyomkereső egy bárrendelési tömbét tartotta a fiú elé. A két megmaradt lapon a hotel Bosna fejléce díszegett. Aztán összecsukta, és megmutatta Milán rajaknak a kartonboríton olvasható hétjegyű számot és két nagybetűt. Nagyon rendes volt magától, hogy rendezte a számlát Milán. A csapos hálás volt érte. De sajnos fedezetlen volt a csek. Nem, az nem lehet. Volt fedez. A fiú elhallgatott, falfehér lett az arca. Nem hibáztatja magát senki, Milán. Csak annyit mondjon meg, mit csinált lukában. Látogatóban voltam ott. Barátainál? Igen. Hálca ruhában? Milán, az háborús zóna. Mi történt ott két hónappal ezelőtt? Nem tudom, mire gondol. Mama, azzal átváltott szerb horvátra. A nyomkereső sztóicsra pillantott és kérdő felvonta a szemöldökét. Jön a puci, morogta a detektív. Tizenmagával magával volt ott, mindannyian egyenruhát viseltek, és fel voltak fegyverezve. Kik voltak a társai? Millán homlokát kiverte a veríték, úgy nézett ki, mint aki mindjárt elsírja magát. A nyomkereső úgy ítélte meg, súlyos idegrendszeri problémákkal küzdő fiatalemberrel van dolga. Maga hangol? De nem újságíró. Mit keres itt? Miért üldöz? Nem tudok semmit. A ház előtt nagy fékcsikorgással megállt egy autó, majd léptek hallatszottak a járdán, valaki futva közeledett. A fiú anyja kinyitotta a bejárati ajtót, a férje pedig beviharzott a házba. Zaklatott haragos arccal állt meg a nappali ajtajában. Az ő generációjára még nem volt jellemző az angoltudás, tudás, horvától kezdett üvöltözni. Azt kérdezi, mit keres a házában, és miért zaklatja a fiát, fordíta Nem zaklatom felette nyugodtan a nyomkereső, csak kérdeztem tőle valamit. Azt, hogy mit csinált a fiatal ember két hónappal ezelőtt bányalukában, és kikkel volt ott együtt. Stoic ezt is lefordította, az idősebb rajak pedig megint kiabált valamit. Azt mondja Tolmácsos Stoic, hogy a fia nem tud semmit, nem is volt ott. Egész nyáron itthon tartózkodott, és ha nem hagyja el a házát, hívja a rendőrséget. A magam részéről úgy gondolom, mennünk kéne nagy hatalmú ember. Rendben felelt a nyomkereső, csak egy utolsó kérdés. Kérésére ugyanis a különleges erők volt főnöke, hazard menedzsment igazgatója nagyon diszkréten együtt vacsorázott egy titkos szolgálati kapcsolatával. A balkáni ügyosztály vezetője, amennyire ezt a szabályzat lehetővé tette, segített. órán farkasai voltak? És maga Zorán Zilic pofoszta fel magát? Stoic már félig lefordította az elhangzottakat, mire észbe kapott, hogy a fiú tökéletesen megérti angolul is. A hatás kettős volt. Pár másodpercig többent, fagyos csend, aztán mint a gránát robbant volna a szobában. Rajakné felsikoltott és kirohant. A fia lerogyott egy székre, kezébe temette a fejét és remegni kezdett. Az apja pedig elfehéredett, majd rákvörös lett, az ajtóra mutatott és egyetlen szót ismételgetett, ordítva. Grészi feltételezése szerint azt jelenthettek kifelé. Stoic el is indult az ajtó felé, a nyomkereső követte. Útközben az egész testébe leszkető Milán felső zakózsebébe csúsztatott egy névjegykártyát. Ha mégis meggondolná magát, marogta. Hívjon fel vagy írjon, eljövök. Feszült csend honolt a reptér felé tartókocsiban. Dragán Sztorics kétségkívül úgy érezte, az utolsó centig megszolgálta az ezer dollárját. A nemzetközi indulási oldal előtt megállt, és az autó fölött még a távolodó angol után szólt. Ha még egyszer az életben visszajön Belgrádba, barátom, azt javaslom, ne ejtse ki a száján annak az embernek a nevét. Még viccből se. Sőt, különösen viccből ne. Ami ma történt, az nem történt meg. A nyomkereső 48 órán belül elkészítette és leadta a jelentését Steven Edmondnak a költségei részletes felsorolásával együtt. Az utolsó néhány bekezdés így hangzott. Attól tartok az unokája halálához vezető eseményekre, a halála körülményeire, illetve a holteste felelhetőségi helyére valószínűleg soha nem fog fényderülni. Ha pedig azt állítanám, hogy az unokája esetleg még életben lehet, hamis illúziókat keltenék. Jelen állás szerint és a belátható jövőre nézve is egyetlen következtetést volhatunk le, eltűnt, valószínűsíthetően meggyilkolták. Nem hiszem, hogy ő és a vele utazó bosnyák férfi a város környékén szakadékba zuhant volna a kocsival. Minden szóba jöhető útszakasz személyesen vizsgáltam át. Azt sem hiszem, hogy a bosnyák férfi gyilkolta volna meg a terepjáróért, az öfpénztárcájáért, vagy mindkettőért. Feltételezésem szerint véletlenül kerültek bajba, és ismeretlen személy vagy személyek gyilkolták meg őket. Lehetséges, hogy egy szerb félkatonai tette, akik a feltételezések szerint a térségben tartózkodtak. De bizonyíték, az illető személyek kilétének ismerete, beismerővallomás és bírósági tanúvallomás hián, vádemelésre nincs lehetőség. Legnagyobb sajnálatomra vagyok kénytelen ezt a hírt közölni önnel, de majdnem teljes bizonyossággal állíthatom, hogy ez az igazság. Mély tisztelettel maradok őszinte híve Philip Gracie, 1995 július 22-e volt.